Egunon, gaur gure hilabeteko naturalari buruz mintzatuko niz. Zta oin ez alako gai importantez aski mintzatzen ene gustuko eta banik banu enen bela. Azteko hilabetekoak fisikoki zer diren eta nola pasatzen diren, denek badakigu, ato pres, baina ziklo horrek gugan psikologikoki nola eragiten duen edo zer efektu dituen, be hori misterio handiago bat izan zauko maleruski. Eta aitortzen dut, hasteko, niaureak hilabeteko enfasea gurdotatzen dut bizi erdia. Txipitatik ikasi ikusi baitugu, nindarria dela, zikina, kukutu berrekoa, bla bla bla. Eta ziklonen funtzionamendoa ez dugu eskolan ikasten. Eta alta gure bizitzaren funtzionamendoaren parte herraldoi bat da. Eta gure buruako beki konprenitzeko gako importante bat. Beraz, bon, pixkatzak ontzeko, azaleetik hasiko gira, hilabeteko zikloak, beraz, hilargi e, zikloak bezala, lau fase ditu ez, e, lau emazte balira bezala gure baitan, lau hilargi aldi. Adibidez, hilargi gorri adaitzen den e, liburuaren arabera, hauek dira lau faseak. Hasteko e, ovulazioaren haintzineko astea, aldi dinamikoa da, gero ovulazioan espresatzeko aldian gira, Segidan hilabetekoen haintzineko astea sogemeen aldia dugu, eta azkenik hilabetekoen astea aldia deitzen du emazte autore honek. Orain ikusiko dugu, seilkapen honek baduela bere funtsa eta interes handia. Feren, dia ni eta inguruko emazteak betaren net identifikatuta sentitzen gira eh, esplikazio horietan zen eta hola bizi ditugu. Eta begira. Beraz lehen aldian, justuki energia handiarekin dira, aldi dinamikoan kanbiamenak eta e ekintzak egitekoen behiarekin, proiektu berriak hasteko prest, indartsu, mentalki konzentratuta, fisiiko pikoan, gure inguruko ekin komunikatzeko prest. Bala gero obulazio edo espresateko aldian, bestekin egoitekoen behi dugu, bestea konreitzeko behar grab konektatzekoa. Beraz harreman emozioan alerta, aldean izateari eta elkartzaintzeari importantzia ematen dugu. Ondotik irugarren aldia da, sormen aldia deitzen dena, edo justu hilabeteko enaintzinekoa. Eta hor, kanpotik barnerat pasatzen gira, gure baitan sartzen gira gehiago, eta horregatik alde polemikoa da emaztean hitzentzatzen eta emozio eta pasioa hondiak bizi ditugu, baina nintzez energia gutiago dugu haien burutzeko. Eta beraz, naia eta ezinaren artean hori erotzen gira. Gora berageiago ditugu. Gainera, estremistago sentitzen gira, ziren aldi hori, nahi ez ditugun gauzak baztertzen, edo gure bizitzen, zer nahi dugun jakiteko pixka egiten dugu inkontzientekibadare. Eta finitzeko hilabetekoen aldia edo gogoetaldia eltzen da, eta hor eritmoa braust supituki lasaitzen da, gure buru ere bai, eta dena argiago ikusten dugu. Justu alimentatzeko beharra, begitzekoa purifikatzekoa, desio eta beharrak ez, e, bestehen gauzak ez, gure burua. Eta aldugunean mundutik deskonektatzen gira eta gure egoak txerkatzen ditugu, sormen potentzial handia dugu. Beraz bojola bi minuututan espikkatua mena, lau aldi horietatik bi pixkat kanpora begira bizi eta beste bi benera. Oan arazoa da sistemaren izara kapitalista da presaskoak beti galde egiten digula kanpora begiratzeko produktiboak izateko, besteak zainzeko gureburuak zain du bene lehen, langile aktibo prestuak izateko eta azken bi faseak bezira zira onartzen eta energia gutxiago izanik ere berdin pikoan egoiteko eskatzen zaigu. Horregatik nola atxeman bakea, gure gorputz eta buruetan ez badugu aile galdetzen digutan lasitasun sonorik hausitzen al. Nola ulertu ez dugula bate bergizan funtzionatzen, ehilabetearen egun batean edo bestean. Ebe beharrik intuizioa eta berneko emazte salbaia hor ditugun eta bide batez. Ebe biba silikonazko, kopak!